Rätt vad det är, jag kommer bara säga att vi börjar. Så gör vi det. Ja, vad fan. Kör bara. Ja, men jag vill bara hitta momentet. Vill du ha momentum. Låta momentum. Vänta. <laughs> Precis när <ska> jag ska säga <laughs> hej, och välkomna. Så ser du mig vänta. Jag kände att jag var på gång. Hej, ni är välkomna till Bok Palt, min och Rasmus lilla bokcirkel i digitalt format. Hur lägger det, det med dig då Rasmus? Mm, det är mycket, mycket bra. Jag kommer just från Stockholm där jag bland annat har hets, ätit ris Oj. och eh, så vidare. En som så är som student, typ äter ris i tre veckor? Mm, jo, nej no, men det var inte riktigt så utan vi satt på, på en thai-restaurang och så sa fimpan en kollega till mig, att... Eh, Ja Rasmus jag tror inte du klarar klar att checka upp allt detta riset i att... en stor skål som var kvar Och då så tänkte jag Kan jag ju visst den? Så gjorde jag det oh, Lärare, ni är så töntiga Ja det är ju faktiskt Jag är lite, lite rädd för den där Fimpen Han verkar ta en stor del i ditt liv nu Du har rädd att du hade varit i Stockholm Med en kompis som heter Fimpen Och jag liksom tänkte jaha det visste inte jag någonting om Även ja, fast jag sa att jag skulle dit ja, Hur som helst vad, vad, vad, vad, vad, vad gör du? Hur är det läget? Ja det, det är väl okej okay. Det har varit jävla väntande måste jag säga. Ursäkta, ursäkta franskan mm. <laughs> liksom, du, vi skulle ju, Jag vill ju gärna sätta igång tidigt vet, För att det ser pepp och ser ljust ut Jag har ingen glödlampa i arbetsrummet Därför är det bra när det är lite solsken utanför mm. Men så säger du att nej jag är i Stockholm Och äter is Så jag, <laughs> jag kan inte vara med förrän sju Ja skit också ja räcka. Och så inför sju då, så dricker jag en Red Bull För jag börjar känna mig lite trött Lite hängig sådär och tänker, nu nu ska jag liksom pika, nu ska jag ha pepp. Nu ska jag ha pepp fast det kväll. Och så får jag ett sms från dig. Ja, vi får ta det halv nio istället på kvällen. Jag hinner inte. Så nu har jag fått blodsockerfall istället. Så jag försöker peppa upp mig lite grann med en, en 3,5 folköl. Vi får se vart det leder. Det kanske blir rena galenskaperna här. Jag ska, bara, jag ska bara nyansera lite här med en objektiv sanning. För jag säger först att det är därför jag var så modig att jag kunde, att jag kunde på oss i början. Varligt ja. att säga tyst där de första 30 sekunderna. Ja. Nu kör jag på. SMS igår 14:35. Tidig inspelning imorgon Frågetecken. från Tobias. Svar. Uh, nej, jag är i Stockholm, kommer cirka 19 21. Kanske. Men det där är ju ointressant. Jag tycker du är, är det där kul för lyssnarna att höra på Så privata SMS och emellan. Vi ska ju inte liksom bara ja, men prata morsanningar. Det det är ju inte alls. Vi går vidare. Ja. <laughs> ja. vi har alltså läst en av populärfiktionens giganter. Nästan så gigantisk att den har tagit steget över från populärfiktion till lite finkultig. Nej, inte riktigt så. Men i alla fall, den är väldigt populär. Och den har den här sviten av noveller och romaner har samlat på sig beundrade från 1890-talet till idag. Vi talar ju förstås om Sherlock Holmes. Och novellen vi har läst är De rödhåras förbund. Ja, och den har ju lite olika titlar va? på svenska. Mm. Rödhårigasföreningen kanske var den andra. Det mest udda är ju att din bok den som du lägger, vi har ju samma översättning. Ja. Och, men din heter de rödas förbund och min heter Redheads alltså, när, när jag tänker på de rödas förbund då tänker jag ju inte på personer som är röda i hy eller rött hår utan jag tänker på, på kommunister. Ja, faktiskt. Ja, originaltiteln, är... originaltiteln är ju i alla fall The Red Headed League. Ja, det är inte The Red League eller ja. The Red Group nåt i den stilen. Så är det. Har du följt, det finns ju en, en ny version av Sherlock som, som sänds på BBC och som har kommit till Sverige också. Visa bland annat på Netflix. den här där Det är Sherlock-historien fast i det moderna London. Ja. Med Benedict Cumberbatch i huvudrollen och Martin Freeman som Dr. Watson. Har du, har du följt den här serien? Ja, det har jag gjort. Jag tycker den är mycket bra. Jag tycker också den är väldigt bra. Men jag älskar ju alla bromance-serier liksom. Alltså den här, den här djupa vänskap. Jag, jag tycker det är mycket roligare med vänskapsberättelser än med rena kärleksberättelser. Ja, faktiskt. Det kan ju varieras mer också. Liksom. Det, det är inte bara en och samma kärlek man kan ha till någon, utan det är ju olika. Jag tycker att när det är kärleksberättelser så är det ju stort, stort sett samma grej som avhandlas. Mm. Ja, jag har ju ingen fokus för den, den, den tesen, men det känns så i alla fall. Jag tycker bättre om vän, vänskapsberättelser. Såg du den andra nya Sherlock-serien som började gå på TV4, det kanske var för typ ett år sedan, där det var en kvinnlig Watson- Alltså den, den var ju amerikansk Och jag, jag gillar ju inte det här när amerikanerna liksom Nallar på brittiska framgångar Eller på Alltså framgångar överhuvudtaget så Det är ju lite <laughs> egen grej att liksom, att liksom Göra åt sig kvinna Men att man liksom förser in en massa kampsport Och amerikanska online liner och sånt där alltså det, Nej, jag, jag kände aldrig för att se den Och jag har inte gjort det nu Det så... heter Elementary va? Jag minns inte Jag såg typ halva första avsnittet Jag tyckte den var trökig ...på grund av Sherlock. Men jag det var ett fyndigt grepp att göra Watson till en tjej. Ja. Eller kanske Sen findigt, är ju men bra. Lucy Liu som spelar henne och hon är ju riktigt bra. Ja. Men eh, att göra Watson till kampsportsexpert, det var ju lite att ta i. Alltså, vad är med? Jag tror det. Jag har sett henne sparka runt i, i reklamen. Ja, men så. det är väl lite hennes grej i filmer överlag. Ja, men... Äh... och Kill Bill och så. Men ponera att Lucy Liu skulle få en roll i ett Shakespeare-drama på, på scen... Ja. på en stor scen. Skulle de skriva om rollen som typ den, den kvinnliga Shylock så att Shylock skulle gå sparka folk? Jag tror det. Ja, det känns inte riktigt rimligt tycker jag. Men så är jag en torris, jag är en torris helt enkelt. Mm. Uh, ja, det här, med, det här med Shakespeare. Det här med Sherlock menar jag. Det, ja. De låter ju väldigt uh, lika varandra. Det, jag, jag kan tänka mig att, att uh, att du tycker väldigt mycket om det här, att han har är väldigt, eh, inte känslolös, men att han, att han drivs av förnuftet. Stämmer det? Mm. mm. Men jag har lite av en, en hatkärlek till det där. Alltså jag gillar ju så här briljanta karaktärer som är sjukt smarta och sådär. Uh -huh. Samtidigt så trampar de ofta i olika fällor som jag stör mig på. Jag tycker inte riktigt att Sherlock gör det i så stor utsträckning. Men om vi pratar just de här smarta karaktärerna så är det ett sånt citat som ploppar fram då och då är... Jag tycker inte att psykologi är en vetenskap, säger de ofta. Det har Hannibal sagt och det har Sheldon sagt i, i Big I Bang, Bang Theory. Theory. Ja, det är en sån grej som... Åh. Jag, vet, jag jag tycker det har nästan blivit som en så här tröttsam klyscha för någon som ska vara smart. Men psykologi är väl lite, alltså det är ju en hel del litterära grepp. Alltså det finns så olika, många olika skolor som säger så ja, mycket på, olika menar, grejer. Jag menar inte att det är tråkigt för att det är fel. Nej <laughs> okej, okay. det, för att det är används en, ofta det slitet. Grepp. Ja, lite så. Den andra mm. grejen är att de ska hålla på och räkna med primtal. Det tycker jag också, så här, ja, men, lägg ner det. Det låter inte som gyllene underhållning direkt. Nej. Nu ska men, vi räkna lite ihop. Ja, men ibland så kastar man in såna här repliker eller någonting som liksom ska säga mer än vad det är. Bara för att ge lite färg åt karaktären eller någonting. Men jag tycker man misslyckas mm. om man då använder något som är alldeles för klyschigt. Jag, jag tycker det hedrar dig att, att du inte har odelad entusiasm. För det här fenomenet Med den, den kallologiska hjälten För alltså det, är ju en, det är ju en genusfälla Faktiskt mm. äh, Om vi tänker äh, De här böckerna är skrivna äh, på 1890-talet I alla fall de som Arthur Art Art Art Conan Doyle skrev själv ja. Och på den tiden så var det ju Evolutionspsykologin som gällde alltså, Det fanns många teorier om äh, Hur vi människor är Från naturen Och hur till exempel män och kvinnor skiljer sig åt och de menade vissa, till exempel en kille som heter Herbert Spencer, att kvinnans förmåga att reproducera, alltså att skaffa, skapa barn, det tar så mycket energi från henne att hon inte kan, att hon inte kan ägna så mycket tid åt det intellektuella. Hon har inte energi nog att tänka smarta tankar. Istället har hon fått utveckla något annat, alltså en slags känslomässig förståelse. Samtidigt som mannen vid sidan om sin fysiska styrka mest har utmärkt sig genom att vara kallt resoner och kunna använda sin intellekt- och det är, det är ju egentligen bara en liksom, lite fancy bajsprat för att liksom kunna säga att män är bättre än kvinnor. Men det var, liksom så, det var populära teorier på den tiden. Och om man tänker ur det ljuset så är Sherlock den absoluta mansbilden. Alltså den, det absoluta idealet. Att han kan ju helt stänga av sina känslor och enbart resonera utifrån intellektet. Och det är väl därför som man har så många fans ur den man, alltså ur en mansdominerad publik. Då, jag alltså det, det är liksom en figur som många ser upp till och vill vara som. Ja. Och det här, det här är ju ett arv som följer med oss alltså, Vi kan ju inte bara släppa de tankarna utan det gör ju liksom, De har ju påverkat filosofi och vetenskapliga tankar liksom, Om människor eh, i tid nu Så det, det är klart det finns ett arv där Så fortfarande fortsätter att prägla oss mm. Jag tycker också att man kunde se just arvet av Vad sa vi, 20-talet? Mm. var, var ähm, I hur man benämnde olika minoriteter Nej, vad säger du nu? Vad var det som var från 20-talet? Var inte boken därifrån? Nej, jag får med att... Det här var ju en novell i den första novellsamlingen om, om, om, av om Sherlock Holmes. Det hade kommit två romaner om Sherlock Holmes innan. Jag tror att den här är från 1894. Och den är med i samlingen samlingen Kjellokholms äventyr. Den första novellsamlingen. Okej. Okay. Även mm. då hade de i alla fall... Ja, herregud. Det bara härjade rasbiologi. Ja, så, så sånt uh, följer ju med när man läser en lite äldre bok också. Man kunde inte nysa på, på droskan utan att träffa en rasbiolog i ansiktet. Det var fruktansvärda tider. Mm. Jag har haft lite svårt för filmatiseringen av, av eh, Shakespeare utan att ens ha läst Shakespeare. Eh, vad fan han, börjar han, jag kalla en Shakespeare? Eh, Sherlock <laughs> För även innan jag hade läst någonting om, om en av... Eh, om, om Sherlock så mm. hade jag liksom som en bild i huvudet av vad jag ville att Sherlock skulle vara och den har gått lite emot det som ibland har filmatiserats jag tänker speciellt på Guy Ritchie-filmerna mm. för där tycker jag han har blivit lite mer av en action-hjälte eh, han ska, med det... ska slåss och hålla på och fightas och hoppa från höga höjder och så vidare Det tänker de här med Iron Man i huvudrollen ja, ah, precis jag, vet, och jag kan också tycka det är lite tröttsamt när, när man måste liksom göra allting till världsproblem. Att det, att det inte bara kan vara att man ska lösa ett mord eller ett inbrott eller något sånt utan man måste rädda hela världen. Mm. Så när jag började, började läsa så här så tänkte jag att ja, nu kommer jag väl få den Sherlocken som jag förväntar mig som inte liksom hoppar in i någon actionscen utan han tänker bara ut hur, hur Boven gör liksom, och så får någon annan göra Göra smuts i jobbet. Mm. Men här så man ju faktiskt fram- och drog till folk med sin piska och sånt där. I novellen då? De hög ja. och Ja. ja Så jag fick ju lite- äh, en, ett slag på näsan där kan man säga. Och körde Det var ju charmigt. Alltså, det, det är en himla fart i körde upp berättelserna. Typ, <laughs> han bara kastar sig ut i natten- och till brottsplatsen. Och han har liksom tänkt ut allting på en gång. På ett sätt och vis. Vi kanske ska dra eh, ramarna för berättelsen vi har läst- Ja, gör det. Det, det. är så att en man kommer till Sherlock. Sherlock arbetar ju som, som detektiv, eh, fast utan taxa. Han gör det bara för att han tycker det är kul i stort sett. Och eh, då kommer en man med rött hår och säger att han har blivit utsatt för någonting men han vet inte om det är ett brott eller inte. Han känner sig bara grundlurad, helt enkelt. Jag har för mig att han jobbar som pantlånare eller någon slags handelsman är han i alla fall. Mm. Och han läser då en annons i en tidning där en, en, ett förbund, som kallas för röd rödhåras förbund vill ge ett jobb, ett enkelt jobb, för typ 4 pund i veckan, 4 pund om dagen. Alltså en ganska anseende summa pengar för att göra någonting väldigt enkelt. Och det är för att en amerikansk miljard, miljard, miljonär som själv var rödhårig <går> verkligen kände för alla rödhåriga människor. Han ville hjälpa dem på traven. Så när han dör så testamenterade han en massa pengar till det här förbundet. Då. Och då tänker den här, den här farbarn, oj, det är klart att jag ska göra det. Det är klart att jag ska tjäna pengar på det här för att jag har rödhård. Så han går iväg dit på en intervju och han blir genast anställd. Och jobbet går ut på att han ska sitta i ett litet rum och skriva av Encyklopedia Britannica, Uppslagsverket, för hand. Och för det här så får han då redet med pengar. Ja. Det var ju kul också när han skulle få instruktioner av, av vad går du ut på? Ja, ah, du börjar på A och så fortsätter du. Ja, det är liksom väldigt basic. Aha. Väldigt, väldigt basic. Men eh, sen så, plötsligt en dag så, så är inte hans chef där. Han har bara slutat komma. Och sen finns det en lapp på dörren där det står att de rödhåriga förbund har slutat att finnas- och då blir jag ju väldigt konfis och tänker, herregud, vad har jag råkat ut? Är det här brott? Vad är det? Jag känner mig helt himla i alla fall. Så han ger sig iväg till Sherlock Holmes, som får en riktig gåta att lösa. Det är ramarna för den här berättelsen. Och ja, vad tyckte du? Ja, men det, det är ju bra. Här har vi ju ett, ett vardagsproblem, kan man säga. Här handlar det inte om att, <laughs> att rädda världen eller någonting är sånt. Är det ett vardagsproblem? Ja. <laughs> är det det? <laughs> ja, men inte i min vardag, men i någon annans. Ja, i Sherlock var det. Ja. ja, men det, det är en hanterbar storlek på problemet. Och det kan jag uppskatta. Det blir för tycker jag när man ballar ut för mycket. Ja, mm. jag minns inte vad du frågade mig. Jag, jag frågar vad du tyckte. Ja. <laughs> det är den mest basic frågan man kan få i det här programmet. <laughs> ja, äh, ändå hänger jag inte med. Jo, ja, men jag tyckte den var, den var underhållande, spännande. Och... Mm. Sherlock visade med all önskad tydlighet att han var briljant. Ja. Man ser ju det här också allting ur Watsons ögon. Så man får ju inte höra Sherlocks tankar någonting. Utan det är ju Watsons iakttagelse man får läsa. Ja, han behövs ju. Han är ju berättaren. Liksom. Mm. Uh, ofta i novellen och böckerna så stör sig Sherlock på att, på att uh, Watson uh, romantiserar fallen. Alltså att han beskriver typ saker med spänning och sånt där. För Körk vill bara att metoden ska komma i dagar. Han vill inte ha det här där fjösket och pjösket. Det kan man ju också se i BBC-serien. Ja, lite för, för han driver ju en blogg där, Watson. Yeah. Det är den moderna tagningen liksom. Och så läser Sherlock den här bloggen och blir lite stött. Mm. <laughs> men samtidigt så älskar han ju uppmärksamheten, naturligtvis. Han är lite Ändå. dubbel där. Ja, faktiskt. Ja, men jag, jag gillade också den. Jag, folk hade ju betydligt mindre krav- på vad som gällde för vetenskap så att säga. Jag menar att, att han kan se på, på en kille till exempel att han har varit i Kina för att en tatuering har kan bara ha gjorts i Kina. Att det är just där de målar de här fjällen på fisken med lätt rosa färg och sådana saker. Alltså det, det är ju väldigt. De drar efter halmstrån, det gör de ju. Eller Charlotte Cognadol gjorde det. Men eh, jag kan verkligen se tjusningen. Jag blir ju tjusad när jag ser BBC-serien där de har liksom anpassat det hela till modern publik. Mm. Jag kan tänka mig att, att 1890-talets brottsentusiaster eh, blev eh, överväldigande förtjusta. Och det faktum är att, att när Charles Connador tröttnade på sin hjälte. Det skedde ganska fort, kanske var efter 3-4 år. Och så lät han ju Sherlock Holmes dö. Folk blev skitförbannade. Han fick så mycket brev hem att det var helt galet. Så han var tvungen att honom och så kör och återuppstod som Jesus. <laughs> och började lösa fler fall. Mm. Ja, sen dess har han aldrig dött. Ja, jag hoppas att han inte gör det heller. Nej. Det något man kan tänka på det är att uh, en av svagheterna, alltså han är ju perfekt i det här uh, genusmässiga uh, synet. Alltså det här, den här. Uh, heteronormativa bilden av hur man ska vara det här med det kalla intellektet och sådär ganska obehagliga grejer men han har ju svagheter som är mer intressant han, det, det framkommer ju inte i novellen vi läste men Sherlock Holmes är ju kokainberoende han injicerar kokain det gör ju att han liksom lite grann med underjorden och med det kriminella uh -huh. och uh, han hade ju sagt vid något tillfälle att uh, Gud vad tur folk har att jag inte blev kriminell. Alltså som att det hade lika gärna kunnat ha blivit så. För han, han är ju inte intresserad av det etiskt riktiga så. Utan han är ju mer intresserad av problemet. Eh, av liksom att kunna lösa någonting. Att lösa ett pussel. Ja. Så han hade lika gärna kunnat bli en, en skurk. Det är liksom det som förs fram lite grann. Och det, det har ju sin rot i, i hur kriminallitteraturen såg ut förr i tiden på 1800-talet. På andra hälften av 1800-talet när, när det först började dyka upp sådana här detektivromaner eller detektivberättelser. Då var ofta skurken hjälte. Det är skurken som, som, som får saker att hända. Han skapar händelser. Medan detektiven, han försöker motverka de här händelserna. Han är liksom en passiv roll. Men no. när, när det blev, blev Köröks tur på 80- 90-talet, då var ju detektivromanen fullända på ett sätt. Då var ju detektiven den goda. Han var hjälte. Det, det är ju något spännande det här när man har ena foten i, i det mörka, i det kriminella också. Det är, en person som har något att riskera är ju mer intressant än som inte har något att riskera. Och det är ju logiskt också på något vis att man lär känna den världen man ska undersöka mm, och jobba ut Man måste ju känna sin finande. Men har du läst mycket Sherlock? Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Jag har läst enstaka romaner och enstaka noveller och så. Jag läste den första romanen. Som är En studie rött som gjordes om till jag stödde in pink i BBC-serien. Och den är faktiskt mm. rätt charmig. Där. Hur väl stämmer den överens med det som hände i tv-serien? Jag, jag minns faktiskt... Jag läste den så långt innan jag såg tv-serien. Jag minns tv-seriens handling till punkt och pricka. Men jag kommer inte ihåg allt som inträffade i romanen. Så jag har väldigt svårt att säga det. Ehm, kanske, det kanske blir en senare fråga. Det är en senare bokpall. Ja. Men jag vet... Jag blir... ja, för, för jag tänkte på det, Det är vissa saker känns svåra att översätta. Men Det första mordet som de ska undersöka på den här kvinnan- det, äh, så, så minns jag att, att ungefär samma sak händer i romanen- att de kommer till brottsplatsen. Och man, man introduceras ju för, för personerna- äh, Dr. Watson och Sherlock Holmes i det avsnittet i tv serien äh, Det vill säga att de ska flytta ihop. Äh, de blir rumskompisar. Samma sak händer i romanen också. Så den, den är ju väldigt trofast mot romanen. Samtidigt som den förstås- äh, har lite mer moderna grejer i sig och så. För, men där har hon ju också en sån grej... ...att hon skriver sitt lösenord i sin telefon. Alltså, den döda tjejen. Och det lär ju inte ha hänt på, i originalboken. Nej, rimligen så hände ju inte det. det hade, du hade ingen köpt boken. Den hade bara varit konstig. <laughs> mm. Ja, En grej som jag slogs av det var ju att, att uh, den är väldigt lätt skriven, alltså den är lättläst. Uh, jag kikar lite grann på den engelska ursprungstexten också. Jag har en pocket med samlade noveller och romaner på engelska. Och, och den, det är inga svårigheter alls att hänga med. Alltså, det, det här är ju, jag kan ju förstå varför Sherlock Holmes har blivit en sån, sån populär ungdomshjälte. Det är att Svartek uh, svårar inte till det. Han, är ju, han skriver liksom rakt från hjärtat och han använder ett enkelt och tydligt språk. Och det kan mm. man uppskatta. Ja, och den, den varianten av boken som både du och jag fick tag på var ju med stor stil Dessutom, men det tyckte jag var störande, men det är nog mer en vanlig sak förstås liksom. Ja, men det pekar väl kanske lite på vilken publik man riktar sig till också kanske ja, Absolut, naturligtvis Just för detta skulle kunna vara spännande för barn då kanske Eller jag vet inte, är det lättare för barn att läsa med stor stil? Det borde det väl vara Ja, naturligtvis, det tror, jag det tror jag nog Man får ju bläddra lite oftare då Ja, jag, jag känner en del personer som har svårt med små, den lilla texten som finns i pocketböcker. Ja, mm. Så det är, det är inte bara ungdomar som gynnas av en stor stil. Det, det beror ju helt på vad man. Eh, man kan ju tycka att det borde finnas varianter av pocketar där man kan välja stor stil. Det finns ju förstås men alltså av alla pocketar. Det kanske man kan få när det blir mer och mer print on demand i Sverige. Och i ja, världen. det kanske man kan välja. blir väl eh, i de digitala utgåvorna också, så går det att mäcka lite med. Som detektivroman, hur tycker du att den här håller sig? Det, det, detektivberättelse? Ja, den är inte riktigt i nivå med blandfärs. Som är Kringland Svensson's roman? Ja, ja. Eh, Kringland Svensson och Kalle Lind. Varför inte? Eh, nej, <laughs> den, är, den är inte alls lika rolig, nej. för det Men Och den är inte det är inte riktigt lika färgstarka karaktärer heller. Men visst, nej, det, är, det är ju två olika typer av böcker. Jag vet inte, jag försöker bara vara lustig. Ja, vi ska ju vara Men... ärliga och säga att blandfärs nog inte hade kommit till om inte den här, de här berättelserna hade skrivits hundra år tidigare. <laughs> Möjligen. Nej, säkert inte. Ja. Men nej, en grej som jag, jag tänker på det är att eh, det här är ju inte... Alltså. En, en gyllene regel när man skriver ett litetivromaner idag det är att man inte ska lura läsaren. Läsaren ska teoretiskt sett kunna lista ut vem som är mörrad Alltså det ska finnas, särskilt i ja. Alltså av, av typen som Agatha Christie Skrev med Hercule Poirot Som min favoritdetektiv. Och det hade man ju ingen chans på i den här Nej alltså för det, det är bara, Sherlock dyker upp Och stilar och så är det klart liksom. Det finns ingen ja. möjlighet för oss att, att veta Någonting överhuvudtaget Nej vi hade ju inte några som helst förutsättningar Att kunna lösa det liksom Nej så alltså det, det enda som liksom återstår Som tjusar det är den där oh, ah, Känslan när Sherlock knäcker, knäcker nöten och det, det, det räcker långt Men det är ju inte det, man, Genren har utvecklats Ja, men här har vi också en, en grej Som ofta Är med i olika serier och, och så där. Alltså bokserier eller TV-serier eller vad som helst Där karaktären egentligen är viktigare än själva berättelsen mm -hmm. Alltså man lånar En Sherlock-bok för att läsa en Sherlock Man skiter egentligen i vad det är för problem och saker som händer runt omkring det man vill läsa om Sherlock egentligen. Alltså karaktären större än berättelsen. Det du säger är att man hade lika gärna kunnat skriva en skitberättelse och stoppa Sherlock där så hade det sålt ändå. Ja. ja. Jag förstår vad du menar. Du nämnde Sherlock Sh <sjur> <sjur> i Big Bang Theory. Det, där är det dykt upp. Det har det blivit så i den serien. Ja, men det är gick du styr. I början var det ju, den var, den var ju som sitcomsär i allmänhet, liksom lite sexistiskt och emellanåt bygg, skämt, så där. Alltså Det är ju jättejobbigt. Men det var ändå re relativt välskrivet ibland. Liksom. Det var ju liksom, um, ganska ganska egenartade berättelser och rätt, rätt dynamiska karaktärer och sådär. Men ju längre serien gick så förstod ju de här producenterna vad det var som sålde och vad det var som gjorde att folk såg på serien. Det var ju Fatschel, de var så konstigt. konstig. Mm. <laughs> Så, så de började liksom bara skriva manus där Sheldon gör något märkligt och så ska alla andra reagera på det han gör. Och så har det fortsatt sedan dess. Ja, ja det blev snabbt uh, tröttsamt när man märkte att det var så det gick till. Sheldon är ju fru besläktad med, med Sherlock. Uh, samma sak gäller ju Spock i Star Trek. Alltså de här... Och Bones, i tv-serien Bones, alltså hon som är obducent. Alltså, de här eh, personerna som är genier men inte riktigt kan koppla till sin samtid och verkligen inte de lever i. alltså Som har någon slags diagnos som gör att de är oförmögna att ta in känslor, och liv och eh, gester och minspel. Samtidigt de är helt fokuserade på sin grej. Man, man kan nästan säga att det är med Sherlock, det föds den, den rollfiguren. Spock hade nog inte varit det han är idag om inte Sherlock hade funnits. Det, det har ju mycket att göra med, med den här professionaliseringen som dukde upp i slutet av 1800-talet. Alltså att man, att man ska vara expert på någonting. Jag men Körduck i en av berättelserna, det finns ju också med i tv serien han, han kan ju inte, han vet ju inte att, att jorden kretsar kring solen till exempel. Alltså, han kan ingenting om modern politik, modern filosofi, utan han är helt spetsad på sin uppgift att lösa brottet. Mm. Mm. Ja, han, han har stängt av allt annat. Det är väl uh, lätt hänt att det blir lite så kanske också. Nu menar du då att eh, om man eh, är jättefokuserad på, på en grej så kanske man missar mycket annat. Den har du valt för låt till denna boken? Valt. Vi, vi väljer en låt i varje avsnitt som ska på något sätt, ja, som vi associerar till, till boken. Mhm. Mm eh, jag har valt. Det, det här kommer ju låta som sin tv För oss eller så att, att, att man tar något, bara för att det heter någonting Som påminner om det som händer i boken Men, men Ett fall och en lösning Av Bob Hund ja yeah. Just för att de sjunger Ett fall och en lösning I det refrängen uh -huh. <laughs> Och det är det vi har här i, i novellen Vi har Ett fall och en lösning Och det är en riktigt, riktigt dänga till låt alltså. Den är ju fantastisk Ja, uh -huh. det är den faktiskt riktigt ja, rocksvung här i den Ett driv jag har också gått på det här apelsin-tv-spåret mm. och valt Tina Turners låt Golden Eye, som var med i Bond-filmen Golden Eye. Ah, okej. Okay. Och då har jag ett par motiveringar till det, då. Och det. Det ena är att jag tycker att just Guy Ritchie-filmerna har fått Sherlock att bli mer bondig, och det gillar jag egentligen inte. Så vill jag associera mm. låten med Bond lite grann. Uh, sen så det här, Goldeneye. så alltså han har ju skarpa ögon. Han har ju. De kanske inte gillar det, men. Uh... Guldbruna ögon hade du kunnat tala Leende guldbruna ögon. Nej. Du tog Goldeneye. Ja. Han är bra på att observera, Sherlock. Han gör det med ögonen. <laughs> Och så är ju Simply the best, better than all the rest. Det får inte glömma. Ja. Eller hur? Ja, det är, Eller hur? Ja, det, är. Ja, visst är det. Ja, visst, det så. Är du klar med din motivering? Nej. Och så sen Men... så handlar ju brottet också då om, om gammalt guld. Så får man en guld där också i titeln. Ja. Bra. Tack. Mycket bra. Så det var en, en trestegsraket där kan man säga. Det här Bond avlöste ju lite grann Sherlock Holmes som, som ska man säga litteraturens superhjälte. Det där med när agenten började bli populärare än privatdetektiven på något sätt. Och det, det är lite lustigt att... Lite att, kalla att det, kriget som går in där och, och ja, påverkar det, är, det också, eller? Det, det är ju det lite lustigt det här att, att det är ju så sjukt få som är privatdetektiver i världen. <laughs> antagligen under 1890-talet också. Som, det är jättefå. Det är superfå som är det. Och de väl Men... mest på otrohetsaffärer, va? Som jag har förstått det. Ja, unden finns nog finns affär som Sherlock är med på spanen in. Det borde det finnas. Fast han tar ju inte så här banala fall förstås. Ja. Men hur som helst så, så det är lustigt att de är så överrepresenterade i kriminallitteraturen ändå. Men vet jag pratade om tidigare att, att, att det finns vissa yrkesgrupper som, som dyker upp lite för mycket. Ja. Och andra sen så är det ju det är spännande att prata det tider. Särskilt under noir-tiden förstås med Raymond Chandler och sådana författare. Som gjorde dem lite mer hårdhudade. Sherlock Holmes skulle ju inte typ knacka någon. Eller. Skulle de inte det? I, ja, men I de här Guy Ritchie-filmerna så, så går han ju på olika fight ja, men... för skogskull. Men vi har ju redan liksom, etablerat på något sätt att Guy Ritchie-filmerna inte motsvarar den bild av Sherlock. Vi, vi tar Nej, men gör de, gör de inte det då? Han äh, drog ju till någon med en piska, hoppar fram. Och men jag tänker att det är mer så här, du vet. Äh Aha! Alltså <tror> <tror> <tror> inte... <tror> <gär> inte Sherlock Holmes någon utan typ bara snaska till någon och säga sådär får du inte göra. Lite... Det är lite så jag ser det fram En gentleman som, som varnar. Om du tar ett steg till då slår jag hårdare. Uh -huh. ah, jag vet inte. Det är så, så kanske det. <gär> det kan mycket väl vara så. <gär> ja. Ja. Men vad, vad tycker du om hans inställning? Alltså, du har ju sett tv-serien och sådär. Vad tycker du om Sherlock Holmes inställning till kärlek? Att han inte riktigt vill bli berörd av den. Nej, det är ju framkommit under podcasten att du är lite av en skeptiker. Ja. Så nu pratade om romanen In i labyrinten. Nej, det var inte In i labyrinten. Det var Sandra Beyers, det handlar om dig. Och så sa du, ja man kommer väl över det. Du kan inte ja. riktigt tänka det här att, att man är fast i trånandet. Nej, men det är väl bara att observera. Det gör man ju. Det, man kanske inte tror det när man är mitt dit. Men det är klart man gör det. Mm. För någon som Sherlock har sagt i en berättelse- det är ju faktiskt att, att, att han aldrig vill bli kär. Han, han är liksom rädd för, för kärleken på sätt och vis. Han säger att jag kommer aldrig gifta mig- därför att det skulle påverka mitt omdöme negativt. Ja, men det här går ju tillbaka till mina Törnbrom också- då, som ofta återkommer. Hon har ju... Men kan vi sluta prata om mina Törnbro i den där podden? Jag blir gal. Men hon har ju också sagt det så här- att när hon var, var kär så... Eh, så typ sjukt skrev hon sig ett par veckor, för hon kunde inte tänka klart. Mm -hmm. Så det är väl rimlig, en, en rimlig önskan av körlok att inte vilja bli det om man vill fortsätta sköta sitt jobb där. Det är så lustigt att du kan ta en mer, mer, mer törnblom och ta det som given sanning. <laughs> ja, men det står ju här i som nu, så ja, då så. Ja. Då så. <laughs> det är tryggt form, den har granskats av många läsare. Så det måste vara Men det har ju Herman Linkvis historieböcker också gjort. Ja, ja. Vet du vad? Nej. Vi hade, vi hade ju en tävling ganska nyligen. Ja, just det. Där fem personer vann varsitt exemplar av Sigge Eklunds väldigt bra roman In i labyrinten. Mm. Nu är det på gång igen. För vi uppskattade ju väldigt mycket Sandra Beigers debutroman Det handlar om dig. Precis. Vi hade till och med en Sandra berg expert i förra avsnittet som vi pratade lite grann om varför Sandra Berg betyder så mycket för så många människor och varför hennes blogg är så populär. Och nu har vi faktiskt fått tre exemplar av boken Det handlar om dig från Raben och Sjögren som är för daget, som står bakom. Tack för dem! Eh, att dela ut. Ja, tack Tack Raben och Sjögren! Eh, att dela ut till våra, våra kära lyssnare. Mm. Ja, och Metoden för att vinna, den, den skiljer sig inte så mycket från den förra metoden i den förra tävlingen. Faktum är att den inte skiljer sig alls från den metoden. Retweet, dela och gilla kan man säga. Ja, ja. samma dag som det här, det här avsnittet dyker upp på Facebook och på vår blogg så kommer vi även att skriva ett tävlingsinlägg. Nej, rimligare att det kommer dagen efter, för ni måste ha tid att liksom smälta att ännu ett avsnitt av er favoritpodd har kommit. Dagen efter så dyker upp ett tävlingsinlägg som ni får dela. Och sprida bäst ni vill. Och när ni har gjort det så är ni med i av ett, en roman. En rosa roman av Sandra Bejer. Det är väl en jättebra del. Ja, det tycker jag. Jag, jag hade ja. gillat och delat och sådär om jag, om jag inte hade varit på den här sidan av podden. Jag funderar på att göra det, men jag, jag kommer inte vinna. <skratt> <Nej>. <skratt> För, ja, du vet. Då har vi, vi är redan. ju inte. Ja, det är med. Det, det höll på att spoka mig fullständigt. Jag köpte den som e-bok uh -huh. Från Adlibris på Adlibris Mondo Och så laddade jag ner den Och så tittade jag grann på Eller jag läste ut den då Och på sista sidan så står det något med stil med den här boken tillhör Tobias Holmgren Och då är det, what? <laughs> du: what? Hur visste boken det? Ja uh -huh. <laughs> det Men det är något som sker automatiskt när man köper den då Förstår jag från, från sidan Ja uh -huh. Men det var ändå lite läskigt. Du, tänk om man hade köpt en bok på, på valfri boklåda och så där man liksom bläddrar fram till sista sidan och så står det Ja, jag visste att det var du, Tobias. Var <laughs> du det ganska paff. Vet du, nu, nu, nu har jag valt några böcker också här, vet du. Men vad bra, det är ju ett stående inslag i programmet. Ja. Mm. Ehm, tre, tre stycken helt olika. Som jag får välja mellan. ja. Och så blir det ja. boken vi läser nästa vecka Sa vi förresten hur, hur länge tävlingen ska pågå? Detta avsnitt kommer ju bli avsnitt 23 va? Ja det låter bra, det låter rimligt Och då kommer det att pågå till avsnitt 25 Alltså två veckor framåt kommer den här tävlingen att pågå Ja precis Och ja så passa på att dela och sådär fram till dess Ah. Men den här boken kommer vi alltså ha läst ut i nästa avsnitt. Så när vi effektiva. Mm. Första boken då att välja på är Kvinnan på övervåningen. Av Clary Messud. Nu får du berätta lite grann den. Ja. Det handlar om en lågstadielärare och förväntningar och vad, vad man nu får ut av det. Alltså att förväntningarna inte alltid... Att verkligheten inte alltid blir som det förväntar sig. Som förväntar att hon kommer på att hon inte vill vara lärare? Eller? Eh, nej, inte riktigt så, tolkar jag inte Utan, ja vi får väl se om du läser det. Men det verkar vara viktigt Att de var lärare Ja, det vet jag inte, det stod först stod, stod i början Nästa bok är Och bergen svarade Av mm. Khaled Hosseini Det är samma författare som Till Flyga drake Och det handlar om ett par syskon Där den ena blir, blir Såld till, till en familj i Kabul. Och så, ja, och så handlar det om deras relation på något vis. Då. Mm -hmm. mm. Bok nummer tre är Under det rosa täcket av Nina Björk. Okej. Okay. Klassiker. Ja, en, ja ska man säga att det är en av grundpelarna i feminismen i Sverige kanske. Ja, är kanske i Ja, det är något i, kanske. Alltså, det, det har nog lett till ett tuffvaknande för väldigt många. Men den har också fått kritik för att vara lite, lite medelklass och sådär. Men eh, det är för en bok som man bör läsa. Mm. Eh, ja, du, du gjorde ett väldigt eh, taffat <laughs> försök att beskriva den här lärarboken. Jag känner inte riktigt att jag, att, jag, att jag förstod vad intrigen var. Men eh, vi kör på den ändå, för jag, jag vill ju veta. Jag är vet. heter äh, drivande här då. Ja, och jag tänker också att jag kanske är en själsfrände i den här... För jag började ju som lärare, det vet ju du. Mm. Vi läste ju lärarprogrammet tillsammans. Men eh, jag gav ju upp redan efter två år i yrket. Eh, och, eller gav upp och gav upp. Jag avancerade till eh, ett annat stadie. I min karriär. Inte avancerad så att jag gick från ett dåligt jobb till ett bättre jobb. Utan avancerad på så vis att jag kom närmare någonting som ligger närmare mig. Närmare mitt hjärta. Och som jag inte hade insett tidigare att jag ville göra. Det vill säga skriva på heltid. Så jag tänker att det kanske handlar om mig. Vi ja, så det handlar om dig förra gången. Vi läser det handlar om mig till nästa avsnitt. Ja, Vi får se om det är dig den handlar om. Vad hette boken igen? Kvinnan på övervåningen. Ja, Det låter ju inte som jag. Om man ska vara krass Ja, det bor ju väl på en övervåning Det är ett högt hus Ja men övervåning insinuerar ju att, att man är högst upp Men det är inte jag Ja men du står inte kvinnan på översta våningen Nej men det hade kunnat stå kvinnan på den övervåningen. våningen Då hade det kanske det kunnat vara jag Eller på våning, våningen ovanför Ja Du får flytta då Och du jobbar inte, jobbar inte på På lågstadie heller Jag vill hälsa på dig När passar det? Ja, ah, uh, Vi kan säga hej då, så kan vi se <laughs> Nej men jag vill veta, när, när passar det? Lyssnarna vill också veta, när ska vi mötas? <laughs> det blir väl i juni någon gång då? Det låter rimligt Då kommer vi ha ett riktigt sommaravsnitt Hur mm. är Halmstad på sommaren? Ja, det är fint vet jag Du jag har glömt att trycka räck här ser jag Nej Jo Så det är inte inspelat nu? <laughs> Ingenting? Nej <laughs> Det var ju sämst. Ja, du är Ja, du är trött som. Nej, jag bara blåser dig. Det är med. Allt är med. Det har varit roligt. Det har varit roligt. <laughs> Hej då, ses nästa vecka. Hej då, plus.